Ja, is net soos Kyns na 7 uur 19.06 19.05 Lik het my toons so 28, 29, 30 secondes Maar dit is Suid-Afrikaanse tyd En Jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA met ons webwerf Wat jy so vand by www.netradiosa.co.za Daar is al die inlichting Ek sal nou verder daar oor praat En ons saai ook uit in alliantie of samenwerking met FM Stereo So al die luisteraars dan van FM Stereo En dan uit die aard van die saak net Radio SA Baie baie welkom Van waar jy ook al vanavond ingeskakel is Kijk maar soms hoe vinnig na die name wat nou hier geflits het Die van daarboe uit die noorde en die baie bitterkouwe Rusland, Saratov ons boeter Pieter, Pieter Erasmus en dan bieke meer suid daar in die Arabiese lande weet ons nou van Tania weet nie of haar vriendinne allemaal saam met haar ingeskakel is nie, maar allemaal van hulle ook my welkom en dan hier in ons eie land Suid-Afrika hier in ons stede en dorpe en platteland waar ons ook al mag wees na my wat ek net so vinnig na kan kyk Esther Lurijn Uh, Tania het ek klaar genoem, Anton en uh, so meer, ek is nou nie seker wie ek nog hier sien nie. Ja, miskien is daar ander mense wat luister jammer as ek nou nie 'n naam noem nie. Uh, sommige van julle wil ook nou nie eindelijk juist genoem word nie so, dan sal ek dit verswaai gesien nie wil nie, maar... Hoe dit ook al sy, is lekker om met jou te kan gesels hoor, dit lekker om te weet, daar is iemand persoonlik met wie jy praat En jy, my moeder Pieter, jy krijs ook een koud nou daar in Saratov, jy het net nou, nie net, dan het die ander dag een foto gezien wat jy gepubliceerd het, so elektronische Grade aanduiding van minus 50 grade, as dit was het Celsius Wat hy daar vir ons aangeduid het, mense, dit is butterkoud hoor Dit is verskrikkelijk, dit is rarig waar, dit is nou uh, Ons ken nie sulke soort van kou en nie, as dit hier by ons minus 3 is en daar dan is, dan denk ons dit al verskrikkelijk koud Maar baie welkom en omdat ons wereldwijd uit saai en elke mens op aarde kan luister Wil ek net weer herhaal ter wille van duidelikheid en geen misverstand nie Alle mense is baie welkom waar jy ook al mag wees op hierdie aarde van ons of dit hier in Zuid-Afrika op enige ander land is omdat hier die golwe deur door, die hele wereld beweeg en opgevang kan word met jou slim phone en enige ander dan enige cell en ook tablet en skootrekenaar en persoonlijke rekenaars en wat ook al waarmee jy kan luister jy is verskrikkelijk baie welkom Hierdie radio sonder grense, sonder mure, elke persoon is belangrik en sy so elke persoon kan inskakel en luister. Dit sal net een voorrecht wees, want dit is Jezus' opdrag aan ons, gaan die hele wereld in, verkondig die evangelie aan amal, soos wat hy dit vir ons as opdracht gegeet en so wil ons dit graag doen en daar aan uitvoering gee. En omdat ons nou dan met mense in verskillende lande Hier kan communikeer, groet ook in een paar verskillende talen. begin gewoon hier in die Russische taal, dat is Ravutja en Privet. Privet is wanneer jy iemand nou baie goed ken, soos jy vir Pieter Erasmus nou ontmoet het al, jy is groet met hom. Baie vriendelike man, altyd is hy praat met jou, lag. hy, wonderlijke persoonlikheid, en hy sal nie omgehees hy vir hom sê Privet nie dan daar in die Arabiese lande, as jy iemand daar groet sê, jy salaam alikum, of mens kan ook sê, mergebaan, en jy kan ook selfs sê, alaan, wassalaan, en dan sal hulle verstaan, nou, wat jy sê. In die Duitse taal sê ons goedenabend, en in Hebreëus prachtige, mooi Hebrausse taal, shalom, wat beteken vrede, en kalimera en die Grieks, En goeie naand in ons Afrikaanse taal En good evening in die Engelse taal So jy sê nie, ons sê jy is welkom Maak nie saak waar jy is nie Jy is bitter, bitter welkom om te kom luister Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene Die stad van vrede In Pretoria, Zuid-Afrika Wonderlik om Godse vredesboodskap hier uit die stad van vrede te kan verkondig aan alle mense. Die onderwerpie wat ek gekies het, en ek, ek sê dit nie, het onderwerpie nie enig onderwerp van die Bijbel is groot, maar binnen in die grote context van die hele ganse skrif wil ek poekie praat oor oor waarheid, maar ek het die vraag hier gestel, ek onthou, hier by ons advertentie, by FP Church, of ons nou daak meer weet van die aarde, of weet ons meer van die jimmel? Weet ons meer van die jimmel, of weet ons meer van die aarde? Nou, dit is nou nie een verskrikkelijke, technische vraag nie, dit was ook maar som in die territories en net om jou miskien een bietje aan die ding te sit maar kom ek vir jou sê, hier op die aarde gebeur hier so baie dinge, verskrikkelijk baie, baie, baie dinge in die elke liewe land gebeur daar verskrikkelijk baie dinge maar wat is dit wat nou daar gebeur? en ons die nieuwsmedia, televisie, sê nou maar internationale televisie, maar radiostaties ook nie ingesluid, en nou weet ons van die julle julle, die julle julle julle gesprek rondom disinformatie, dat van hierdie televisiestaties, hierdie internationale televisiestaties, net daarop uit, net om verkeerde inlichting die wereld in te stuur, kom dan verkeerde inlichting? Mense wil graag he, jy moet dinge sien soos wat hulle dit sien. Dit is een eeuwe ouwe ding, mense. Maie mense wil graag he, jy moet door hulle oog kyk na dinge. En jy moet met hulle saamstem, as iemand nou dit sê en dat sê, dan moet jy sê, oe, oh, ja, dit is nou soe. So het recht door die wereld is daar hierdie disinformasie op die televisiestaties en julle weet van die hele polemiek wat daar gewees het tussen Rusland en Amerika. Amerika wat Rusland beskuldig daarvan dat hulle die hele grote VSA, VNHT state van Amerika het misleid met misleidende informatie wat daar daar nou sou blootgestel gewees het en uitgesaag gewees het en aan die mense opgedus is synde die waarheid te wees terwijl hy daar nou nie so is nie en julle weet van al die repercussies daaraan aan verbonde so nou wat is dan na die vraag wat is waarheid wat is waarheid en om dit aan die orde te stel gaan ek somme een skrifgedeelte uit die skrif aan die voor hou in Johannes' Evangelie Kom ons kyk waar gaan ek nou vir jou een bykie lees Jezus is hiervoor Pilatus in Johannes oorstuk 18 Ek kan jou self die prentje voorstel Dink een bykie daan, hier is nou een man Pilatus, de mens is en voor staan God wat mens geword het as hy dit nou maar net geweet het Jezus sê bijvoorbeeld vir hom my koninkryk is nie van hierdie wereld nie, as my koninkryk van hierdie wereld was, so my dienaars geveg het dat ek nie aan die jorde oorgelever word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie, Jezus sê vir hom, ek is een koning Maar my koninkryk is nie van hierdie wereld nie. Want as my koninkryk van hierdie wereld was, so ek nie nou hier gestaan het waar ek nou sta nie. Al die miljoene, der miljoene, der miljoene wat ons nie eers kan uitspreek en bereken in die engele, so dit glad nie toegelaat het nie. Want hulle so vir my geveg het. Sê nie wat dit staan? As my koninkryk van hierdie wereld was, wat so my dienaars gevecht het. Dis die engele, dis miljoene van die mens, dit is majestieese figure, met majestieese onuitsprekelike kracht, mag wat hulle het. so hulle gevecht het, hulle sou nie toegelaat het, dat ek hier staan nie, want my koninkryk, is nie van hy nie, ek het my koninkryk verlaat, ek het as een mens hier naartoe gekom, terwille van julle. Pilatus sê vir hom, is u dan toch een koning? Jezus antwoord, u sê dit, ek is een koning, hiervoor is ek gebore en hiervoor is ek na die wereld gesteer of het ek na die wereld gekom om vir die waarheid te getuig sien jy ook om Jezus na die aarde toegekom is omdat ons nie die waarheid ken nie ons weet nie wat is die waarheid nie die wereld weet nie wat is die waarheid nie en ek gaan dit nou nou illustreer, hoe ons koppe lang kal geswaai is. Hy sê, en elkeen wat in die waarheid is, luister na my stem. Jy moet mooi hier oor nadink hoor as jy miskien vanavond jy kop gaan neerlew, voor jy om neerlew. Denk een bykie oor dit wat Jezus hier gesê het. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Wat sê, as jy uit God gebore is, is jy uit die waarheid gebore. Dan sal jy luister. Pilatus sê vir hom nou, wat is waarheid? En hy wacht nie eers, dat Jezus wat die waarheid is, vir hom vertelt wat die waarheid is nie. En die dink jy nie nou, wat met wat een minachting en geen respect, hy hier sal met Jezus een gesprek voer nie, hy acht, wacht nie, hy vraag my vraag en hy wacht nie as vir hom, wat die antwoord is nie. Wat is waarheid? Weet jy wat die waarheid is? Kan ek jou van hand vraag, weet jy wat die waarheid is? Nou weet jy wat? Toen ek op Stellenbos gewees het, as een student nou daar, die universiteit van Stellenbos, het ek filosofie geneem as een van my vakke, En in een van daar die klasse het ek gesit waar ons ook gesit en praat het oor die waarheid. Wat is nou eindelijk die waarheid? Ek onthoud het nog so helder. Daar was drie verskillende theorieën oor waarheid. Wat is waarheid? En in een van daar die theorieën sal ek nou in jou probeer verduidelik. Sê nou maar iemand sit saam jou in een vertrek in een gesprek wat jy nou voort en jy praat, sê nou maar oor iets wat hier aan die buitenkant van die gebouw is waarin jy nou sit, sê nou maar jy sit in die huis en praat en jy sê daar in die tuin Staan daar, sê nou maar, een granaatboom. Sê nou maar, dis nou maar die, ek probeer dit so eenvoudig as moeilijk oordra. Jy en iemand sit in die huis, praat oor iets buitenkant in die tuin, sê nou maar, een granaatboom. Wat een van julle sê, daar staan een granaatboom buitenkant in die erf. En die ander een sê, ek weet nie of dit so is nie, ek het nou nie een granaatboom gesien nie. En nou stap jylle al twee uit en gaan bekijk die tuin, loop rondom jy huis, die hele erf, totdat jylle by die granaatboom kom en sien, hier staan die granaatboom en hy is vol van granaate wat an omhangt. Weet jylle wat sal dan die conclusie nou wees van die gesprek wat daar binnen in die huis begin het? O, dit is waar. Daar is een grinaatboom. Mense, dit is een korrespondentietheorie van waarheid. Dit is sommer ons mense hier met al onslimmigheid hier op die aarde, wat ons self bezig hou met sylke goed soos die filosofie en sylke vraag soos nou wat is die waarheid en dan sylke theorie het soos die korrespondentie of die koherentie theorie van waarheid en wat waarheid nou so wees. Maar kom ek sê nou vir jou, dis nie die waarheid nie. Dit mag hier op die aarde binne in hierdie bepaalde bestel, binne in hierdie manier van denken, binne in hierdie tydelikheid van die aarde en van ons woning hier op die aarde, mag dit miskien dalkbaar wees vir die mens binne in hierdie bepaalde soort van milieu van denken om definities op te dus, om sekere goed oor te dra aan mekaar so dat ons mekaar mooi kan verstaan. Maar boem behalde hier die tydelike plek waarop ek en jy onself hier bevind op die aarde, is daar een eeuwigheid wat geen begin en geen einde het nie. En as jy die waarheid soek, gaan jy dit nie hier op hier die aarde kry en hier die aarde gaan verbrand en versmelt, jy gaan niks van dit my oor blij nie. Wat zal dan die waarheid wees? Dan is die waarheid daar wat het nog altijd die waarheid is. En Jezus staan voor Pilatus en sê vir hom, ek is een koning. Nou, Pilatus het om nie vresig ernstig daarover opgeneem nie, want hy het om nou nie soos een koning hanteer nie. Jezus antwoord en sê, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie, as my koninkryk van hierdie wereld was, so my dienaars geveg het, dat ek nie aan die jode oorgelever word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê vir hom, is hy dan toch een koning? Want hy glo om ons nou nie, hy vraag vir hom, O, is jy een koning? Want hulle weet ons, mensen, hier op die aarde, hoe lyk die konings? Wat sy soort van plekke bly hulle in? Ons weet mos die konings bly in paleise, nie waar nie? Ons weet, die konings ry die beste karre, nie waar nie? Ons weet, die konings is van die rijkste mense wat hier op die aarde is, nie waar nie? Konings eet die beste kos hier op aarde, nie waar nie? Nou kom ons vergelijk Jezus dan daarmee. Hy is gebore nie in een paleis nie. Hy is in een stal gebore. Jezus het eindelijk niks gehad nie. Hy het nie iets persoonlik gehaad nie, hy het nie persoonlijke besittings gehaad, behalwe bijvoorbeeld nou die kleren wat hy aangehaad het en sy sandale. Ons weet hy het sandale gedra hoekom. Johannes die doper het na nou Jezus verwijs en gesê, ek is nie waard om eerst sy sandale aan te dra nie. Ons weet Jezus het een boekleed en een onderkleed gehaad, want dit is wat uitgetrek is toe hy daar aan die kruis vastgenaal is en dit is onder mekaar verdeel. Verder het Jezus niks gehad nie. Hy het nie huis gehad nie, omdat hy het gesê die jakkalse het gaten en die vols van die emel het nester, die zoon van die mens het nie as het lip om sy kop op neer te leen nie. Jezus het nie geld gehad die toe hy belasting moes betaal het, moes hy vir Petrus steer daar na die meer van Galilea toe en vir hom sê hy moet een vis vang en hy sal in die visse bek een geldstuk kry en gaan koop, betaal jy vir my en vir jou belasting. Jezus wat die skare voet en hy het nie kos gehad om vir hulle te gee nie en hy vraag vir daar is nie iemand is wat kos het nie en hy sienkie het sy marig eet hy daar aangebied visies en paar broekies. Mense, so, like, lyk dit nou sy koning, dis eindelik ek kom hier die Pilatus nou vir Jezus vraag, is jy dan toch een koning? Ja, nou kyk hoe lyk like jy. Hier staan hy, geboei, vastgemaak. Is jy toch een koning? Wat is die waarheid? Jezus en ek is hier om die waarheid te kom vertel. Hiervoor is ek gebore en hiervoor is ek in die wereld om vir die waarheid te getuig en elkeen wat in die waarheid is, luister na my stem. Weet jy wat sal hierdie Pilatus nou doen in die eeuwigheid waar hy himself nou bevind? hy sal sekerlik sê, se, ek wens ek kan net die tyd terugdraai, ek wens ek kan hier die jare terugdraai, ek wens ek kan alles terugneem tot op daar die oomlik toe hier die man voor my gestaan, die man van Golgotha, God wat mens geword het en met hom gepraat het oor die waarheid, of hy wou met hom praat oor die waarheid my het nie van die geleendheid gebruik gemaakt nie. Jy sê ons gebruik dis woorde hier op aarde wat eindelik sinneloos is. Sinneloze, daar sinneloze woorde wat ons gebruik. Want as oma net inhoud wat die wereld daar aangewe. En die bybel sê vir ons die hele wereld le in die hand van die bose. So al die dinge wat hier op hier die aarde gedoen word, alles wat hier gemanipuleer word door mense wat geld het, die geld, wat sal ons hulle nou noem? Hulle wat in beheer is van al die geld, geldmagnate kan mens dit miskien dalk noem, ek weet nie of dit die rechte woord is nie. Maar die meeste van die geld wat hier op die aarde is, is in die handen van een paar mense En hulle manipuleer allemaal met geld Daarom is daar hulle uitdrukking in die Afrikaanse taal En misschien is dit ook maar so in aller ander taal ook Elke mens het sy prijs Dit is een verskrikkelike ding om te sê want jy kan een persoon omkoop met 10 cent, die andere persoon kan jy omloop met een rand, die andere persoon kan jy omkoop met 10 rand, die volgende persoon het een hocore prijs, jy moet omloop met een 100 randd, en die andere moet jy met een 1000 randd omkoop, en die andere moet jy met miljoen rand omkoop, en die andere moet jy met een 1kaan, as ons nou rande kan gebruik, as dit term. Dis wat hier op die aarde aangaan, hier word alles gemanipuleer, hier is nie waarheid nie mense, hier hier bestaan geen waarheid nie. Die waarheid gaan ons nie hier vind nie. Jezus het gekom, om van die waarheid te getuig, en hy het van sy koninkryk afgekom, wat hy gesê het, my koninkryk is nie van hier nie. Want as my koninkryk van hier was, dan sou my, dienaars, die engele, die miljoene der miljoene krachtige machtige engele Jezus sou nie op hanger verhoor het nie, hier die machtige engele sou niks hiervan toegelaat het nie, soos wat jy dit eendag gaan sien Jy gaan dit nog sien eendag so het hy self gesê, elke oog sal het sien Wanneer die hele jimmelse mag achter Jezus aankom wanneer hy hier op aarde sy voete gaan neerset in die slag van armagedon en hy hier die hele wereldse machte gaan uitvoes verwoes in die oomblikse tyd so hier bly ons nou maar op die aarde en is ons geconfronteer met dinge van die aarde en jy weet nie ees wat rechtig waar is, en ek praat nie eens van die woord waarheid, wat waar is en wat nie waar is nie as die media van ons dinge sê oor een land en wat daar aangaan, mense, dan moet jy onthou het al wat ek en jy weet en of dit nou waar is, al dan nie in 1984 was ek in die VSA, in die Verenigde Staten van Amerika en daar het ek my haare gesny een dag by jou haarkapper en jou haarkapper, jy weet mys, jou haarkappers spreek, as knoop gesprek aan en begin praat en jy snu nie maar sommer nie jou haare nie en aan my accent onmiddellik gehoor as jy nou as ek Engels praat, hoor jy onmiddellik my accent Afrikaanse akseent, nou ja, ons ken nie rechtig, soos in Israel sê hulle soma dadelijk vir jy kom van Zuid-Afrika maar die man het nou met my so gekyk en gevra nou, van waar is jy meneer sê ek vir my kus van, van Zuid-Afrika, nou al wat hy hoor as een Amerikaner is die woord Afrika, Afrika, South Africa, vir beteken self niks nie net die woord Afrika en toe wil hy nou by my weet nou is dit nou so dat daar in die straat loop die leeuws en goed nog rond, het is waarin die meeste Amerikaners gaan om te gaan jag en trofee te gaan kry om een leeuw te skiet of een olifant of wat dan ook besef ek hierdie mense, al wat hulle weet van Suid-Afrika as hulle iets weet, is maar net wat hulle oor die nieuwsmedia hoor verder weet hulle niks en dis maar moet ons allemaal so nou dankie die nieuwsmedia geef ons die waarheid nie, hulle weet nie wat is waarheid nie dis maar sommer net alles gemanipuleerde informatie soos wat iemand wil hee dat jy die wereld moet sien Net soos wat my boete Peter, wat nou na ons luister, daar in Amerika weet, dat alles wat aan die westerse media opgedus word, is alles negatief teen Rusland. Daar sal nooit positieve goed oor Rusland gebeeld send word nie, net soos wat die selfde ding is rondom Donald Trump, alles wat oor hom gesê word, is alles negatieve goed. As hy enig iets positief doen, dan soek hulle een negatieve ding om daar te sê. Maar wat is die waarheid? Weet ons wat? Wat is die waarheid? Kom ons luister hier, terwyl hy nog bykie dink. Nou nah, hier die liekie met die naam van my friend The wind van Demis Roesos luister na ons program oor denking, oor bepeinsing, oor meditasie waar ons oor Godse woord nadink en geleentheid kry om insa daarin te kry om dit beter te verstaan om bykie nadenker te wees best is altyd om nadat jy na so'n program geluister het jy eie bybel te vat, skrifte gaan opskyk met die geest van die Heere in een gesprek te voer en om te vraam jou te lei in die volle waarheid, want dit is waarom die geest van die Heere hier is, is om ons te lei in die volle waarheid en daar oor te dink, daar oor na te dink. Johannes 14, Jezus aan die woord, hy sê, Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Gloe in God, Glo ook in my. Nou mense om te gloe, ons het gestal na gepraat. gloe is een werkwoord, het is nie een selfstandig genaamwoord nie, geloof is de dalk, maar geloof word my afgeleid van die woord gloe, om te kan glo. En die werktekheid rondom gloe, het niks met iets anders te maak as met God nie. Geloof kop jou om koppel jou onmiddellik aan God. Anders is dit nie geloof nie, anders is dit iets soos oortuiging of wat ook al. Geloof is 'n aksie, dis daad wat my aan God vasmaak. En en watter God? Die God van Abraham, Isak en Jakob, God der enig Vader, Seun en Heilige geest. Jezus sê laat jylle hart nie ontsteld word nie, nou as een mens hart ontsteld is dan is daar vir jou antwoord, jy kan jou self vast anker en vast maak in God dier in hom te glo en daarom sê, glo in God moet nie jou hart ontsteld wees nie glo in God, glo ook in my wees aan God gekoppeld Dan het jy nie nodig om ontsteld te wees nie, dan verdwijn jy ontsteld in as mense, want dit maak dan nie eindelijk saak hier op jy aarde wet met wat met jy gebeur nie, so God in beheer is van dinge, sê hy, as sal nie haar van jy kop val as dit nie my wil is nie. Hy praat van mossies, klein ou volkies, ek wonder vir my sê hulle oorl op jy aarde krijg. Die heren sê nie, een van hulle sal op die aarde val as dit nie sy wil is, nee, hy sê jylle is mis baie meer werd as die mosies. sê, in die huis van my vader is daar baie wonings, daar is baie maniere van woon, een dag, hy sal het besef, hoe meer ons oor die hemel dink en hoeveel miljoene en miljoene mense daar gaan wees, In die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, maar ek gaan om vir julle plek te berei. Jezus is nie iemand anders as God nie, en God het die hele ganse julle al in ansijn geroep in zes dag. En nou is hy al veredelike honderde jare, of eindelijk duisende jare is hy al weg, besig om vir ons voor te berei plek, nou moet jy mooi luister hy sê, en as ek gegaan het en vir jylle plek bereid het, dan kom ek weer en sal jylle na my toe neem, so dat ook kan wees waar ek is, dan gaan jy tot in alle eeuwigheid wees in die waarheid jy gaan nie hier op hierdie aarde wees, hier wees jy weet nie wat die waarheid hier is nie, mense Denk aan die land waar jy bly en denk aan klachtes wat teen mense gemaakt word in jou land, hooggeplaasd is wat aangekla word oor bedrog en diefstal en moord en wat ook al. Daar was nog net weer een hofzaak daar in Nederland, jy weet ons die wereld over daar sit, en een van allerhande dinge teen die mens en die mens se rechte en goed tegen iemand wat destijds daar in Bosnieu sekere dinge gedoen het, verkeerd gedoen het en hy is nou levenslang tronkstraf opgeleg. Miljoene mense wat doodgemaak is en waarvan die naast bestaandes nie ees weet waar hulle is en waar hulle begraaf is en waarvan die grafte nou weer oopgemaak is en daar die lyke onderzoek is, en so meer, en so meer, en so meer. Mensen, hoe gaan jy die waarheid weet? Die waarheid word vir jou verdoesel. Maar in Godse Koninkryk word die waarheid nie verdoesel nie, dis net waarheid widde as, dis geen leun nie. Bible sê die leun kom van die duivel af, hy is die vader van die leun en hy kan nie die waarheid produseer nie, so hoe gaan jy die waarheid hier op die aarde leer ken? En waar ek in gaan, weet jylle, en die weg ken jylle, sê, Jezus hier vir sy disciples, hy sê, jylle weet waar jylle en ek gaan, ek gaan my na my koning krijg, en sê, en jylle weet ons wat is die weg daar jylle, Toe kom Thomas in die vijfde vers en hy sê vir hom, Herre, ons weet nie waar u in gaan hee, en hoe kan ons dan uit die weg kom, die weg ken? Hy somme dadelijk ontsteld. Ja, nee? hy hoor my somme die ontstelten is hier in sy stem. Herre, ons weet nie waar u in u gaan hee. Ja, en dit is nou verskrikkelijke dinge dat hy dit nou vir Jezus sê wat al so lang by hom was Toe moet Jezus na nou die 6 de verse, Jezus antwoord en sê Ek is die weg en die waarheid en die lewe En niemand kom na die vader behalwe door my nie Ek het een dag in 'n kerk gesit in ‘n gemeente waar predikant bezig Ik ga nou niks noem verder is dit nie, ik ga nou praat van predikant en agteruns in 'n kerk gesit en iemand is daar besig om ek is nie seker of dit 'n preek was hierdank in 'n preek baie mense wanneer hulle besig is met preke goed dan kyk hulle gewoonlik so na my baie bewis van die feit dat ek nou daar sit en ek voel al dit jammer vir mense dat hulle nou voel hier sit nou iemand wat prekerkante oplei en hy luister nou na hulle predikking en hulle verduidelking van sekere goed, en soms maak hulle verskoning en soe meer, maar die bepaalde predikant het nou daar aangegaan, en probeer praat oor die waarheid, en ongelukkig vraag hy toe, wat is die waarheid? En niemand antwoord nie, en toe sê ek vir hom, nou ja, die skrif sê, In Johannes hoofdstuk 14, waar Jezus aan die voort is, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Nou toe het ek die pastoor of predikant, of wat hy ook al was, ek gaan die nou sê nie, om heel te soort van verwar gehad, omdat hy nou een preek voorbereid het baie nou nie hier die tekst uitgeleid nie en hy het nou een ander soort van een verduideliking waarover ek ook dan nou nie gaan praat nie en was dit nou een frustrasie om te sit en luister na iemand daar wat nou veronderstel is om mense die waarheid voort te hou en die waarheid staan toch in die skrif, daar is nie een ander waarheid nie en daar is nie ander waarheid as Jezus nie, hy is die waarheid as jy hom nie ken, ken jy nie die waarheid nie, dan weet jy nie wat is waarheid, die kan jy eindelijk nie ees van waarheid praat te en in hierdie onstelte, dan sê Thomas dan en my Heere, ons weet nie, hy sê ons weet nie waar, hy gaan nie en hoe kan ons nou die weg ken en nou moet Jezus sê, en hy sê dit vanand vir jou ook hy sê, ek is die weg en die waarheid en ek is die lewe en niemand kom na die vader behalwe dier my nie, as ek en jy dus na die koninkryk toe wil gaan en in die koninkryk wil wees en wil wegkom hier uit hier die wereld jy kan dan nie visies nie en ons is die zout van die aarde en ons lig wat jy moet skyn, maar ons leef nie ons is die burgers hiervan nie sinds man het vreemdelinge hier net ter wille van mense wat nog die waarheid moet leer ken maar om in die koninkryk in self te gaan is Jezus die deur hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe niemand kom na die vader behalwe deur my nie en hy het op ander plek gesê hy is die deur daar is nie een ander manier nie En daar leer ons van die waarheid. Dis net in die koninkryk waar die waarheid bestaan. En ons moet dus alles van Jezus ken, alles wat hy aan ons openbaar het oor hom self. So ons die waarheid kan leer ken. En Jezus het gesê, en die waarheid gaan jou vry maak. Die waarheid dran jou vrymaak van die leun wat hier op die aarde heers. Mense leef hier in totale leun. Baie mense dink hulle is skatryk. En dan sê die Here vir mense wat dink dat hulle skatryke is, hy sê julle dis julle ouens wat nie weet dat julle eintlik maar brandarm is nie. Wat hy in Openbaring vir 'n gemeente gesê het wat gedink het dat hulle nou ryk is en dat hulle verryk is en, en ryk geword het. Hy sê hier in, in openbaring, want jy sê ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat die en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Sê, wat is die waarheid? Dit is so'n verskrikkelijke jammerte dat die mense hier op die aarde nie weet waar die waarheid is nie. En vir daar die rede wil ons graag die waarheid aan die hele wereld vertel. Ons wil uithaarkloop, ons wil het uitpas sein, ons wil oor al die moendelike golwe wat op die rade tot ons beskikking is, dat dwars oor die ganse wereld uitsaai, en vir sê, wat is die waarheid? Die waarheid is nie op hier die aarde te vind, in hier die wereldse systeme, in die mense wat in die wereld is nie. Want as jy van die wereld is, kan jy nooit die waarheid ken nie. Die waarheid is in Godse mense, want die waarheid woon in hulle. En so getuig ons van die waarheid, net soos wat Jezus dit vir Pilatus gesê het, ek is gebore om vir die waarheid te getuig. En ek en jy is ook vir daar die selfde, ons kan daar die woorde gebruik wat Jezus gebruik het. Ek is wedergebore, om die waarheid te getuig. Vandaar die oomblik van die wederbaring wat plaasgevind het, dat die gees van die Heere in my kom woon het, die gees van waarheid. Dan is ek soos daar die put waarby Jezus gesit het in Samaria en met die vrou van Samaria gepraat het en vraag gesê het, as jy drink van die water wat ek jou gee, dis nou die waarheid, as ek vir jou teruggee om te drink daarvan, dan sal jy nooit weer dors word, want dan word dit een fontein hier binnen in jou, wat ontspring tot in die eeuwige leven. Dan sal jy die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Is dit nie wonderlik? om te dink dat ek en jy met mense oor die waarheid kan praat nie, oor die rechte waarheid, nie oor theorieën van waarheid nie, jy weet ons nou dis ons praat woorde wat nie eindelijk die hemelse waarde bevat nie, maar net aardse waarde, Soos wanneer jy nou vir iemand sê, kom en sta buitenkant en gaan kyk of daar granaatboom staan en jy kom daar en jy praat en jy gebruik hier die woord en sê, ja dit die waarheid. Dit is nie die waarheid nie, Jezus is die waarheid. Ons begrippe wereld is heel te mal, heel te mal, helemaal besmet met hier die aardse begrippe wereld wat al lang in die hande van die bose leed, soos wat die bose Jezus geneem het tydens sy vas, sy tydens 40 daag van vas en om al die koninkryke gewees het van die wereld en vir hom gesê het dit is alles aan my gegeen en ek geed het aan wie ek wil en so staan al hier die mens en al hier die koninkryke vandag so spionne op een skaakbord wat rondgestoot word. Ek heb een skaakbord, so moet ek eendag weer een preentje van een skaakbord hierop, ons voorum plak op ons kletskamer, dat is net kyk, pionne is die klein, klein, klein mannskappe, daar die skaakbord wat rondgestoot word, hulle is eindelijk maar net daarom die koning, en al die ander stikke te beskerm, en hulle nie doodgemaak word, so man het pionne, wat so rondgesky word, so is al hier die heersers van die wereld, as hulle eindelijk man het, en hulle besef dit nou nie, is hulle man het pionne in die hand van die boze, die boze gebruik hulle man het, vir sy eie doel, die boze het die Romeinse reik, die machtige Romeinse reik, gebruik, om Jezus aan die kruis van Golgota vast te spuiker sy kleren uit te trek om nakenda ten toon te stel wat hom in die gezicht geslaan het wat hom in die gezicht gespieg het dit is die koninkryke van hierdie wereld En ek en jy is nie van hierdie wereld nie. Jezus het dit mos in Johannes hoofstuk 17 so genoem in sy hoog gebed toe hy gebid het vir die kerk vir elke gelovige. Jezus bid hier en sê Ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, net so wat Jezus dit nou nou, daar gesê, disciples gesê het, ek is nou klaar, ek gaan nou na nou my pa toe en ek gaan vele plek voorbereid. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees net soos ons. Sê nie wie die eenheid wat Jezus vir ons wil hee, dat ons een moet wees, soos wat Jezus en die Heilige Geest en die Vader een is, ons daar die selde eenheid sal hee. To ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in u naam bewaar, en oor die wat u my gegeet het ek gewaak, en die een van hulle het verloor gegaan, behalwe die soon van die verderf, so die skrif vervul so word. Dit is nou Judas, en na dit En nou kom ek na u toe en ek spreek hierdie ding in die wereld so dat hulle met blijdskap volkome kan wees. Ek het hulle u woord gegeen en die wereld het hulle gehaad omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Ek en jy behoort nie in die wereld nie mense. Ons burgerskap is in die himmel, dis waar ons ons denken moet wees, bedink die dinge wat daar is en nie wat op die aarde is nie, ek weet, dis makkelijker gesê, as gedoen. Maar kom, ons doen dit. Kom, ons leef meer daar in die himmel as hier op die aarde. Mag die Heere met jou wees, ek groet jou hiervan uit, hier In Pretoria, die stad van Vrede, Suid-Afrika, hy mag jy wonderlike nageris ervaar. Slaap lekker, sien jou morgen, 10 uur, devie, tydens ons eredienst, eredienst dan om 10 uur, devie. Shalom, hier van my kant af. Loving you is all about oh